Istoria Culturii și Civilizației, Davidul Drâmba. Volumul 3. Editura Seculum București, 1998. Cuprins. Cultura și civilizația greacă. Grecia preistorică, pagina 7. Epoca miceniană, pagina 9. Organizarea economică, administrativă, socială și militară, pagina 10. Arta Miceniană, pagina 15 Religia, pagina 18 Invazia dorienilor Epoca obscură, apariția polisului, pagina 20 Poemele homerice, Hesiod, pagina 24 Epoca arhaică, colonizările, pagina 30 Regimul politic, social și juridic, tiraniile, pagina 36 Polis, orașul stat, pagina 40 Literatura, teatrul, nașterea tragediei, pagina 42 Credințele religioase, zeii, misteriile, pagina 47 Jocurile olimpice, pagina 57 Arta, arhitectura, templul, pagina 60 Sculptura. pagina 64 Gândirea științifică și filozofică. Școala Ioniană, pagina 67. Pitagora și pitagorismul în știință, religie și filozofie. Pagina 75. Epoca clasică. Războaiele medice. Pagina 78. Constituția politică, socială și administrativă. Pagina 85. Justiția. Pagina 90. Constituția spartană, pagina 94 Metecii și sclavii, pagina 96 Economia, agricultura, meșteșugurile, comerțul, pagina 100 Cadrul urbanistic, Atena, locuințele, pagina 104 Alimentația, ospețele, pagina 108 Îmbrăcămintea, igiena, podoabele, pagina 110 Educația, învățământul, pagina 111 Palestre, gimnazii, sporturi, pagina 114 Căsătoria, situația femeii, pagina 117 Practici funerare, conceptul de pângărire, pagina 120 Viața religioasă, forme de cult, religia de stat, pagina 122 Sensurile artei clasice grecești, pagina 126 Templele, Partenonul, pagina 129 Sculptura, pagina 135 Policlet, Miron, Fidias, pagina 137 Praxitele, Scopas, Lisip Pagina 141 Pictura, ceramica, pagina 144 Gândirea științifică și filozofică Heraclit, Parmenide, Zenon din Elea. pagina 147 Empedocle, Anaxagora, Democrit, pagina 150 Matematica, Astronomia, Fizica, pagina 153 Medicina, Școlile Medicale, Hipocrat, pagina 155 istoriografia Herodot, Tucidide, pagina 158 Filosofia, Sofiști, pagina 161 Socrate, pagina 165 Platon, pagina 167 Aristotel, pagina 171 Muzica, pagina 176 Poezia Simonide Bahilide, Pindar, pagina 179 Tragedia Reprezentațiile teatrale, pagina 183 Eschil, Sofocle, Euripide, pagina 185 Comedia Aristofan, pagina 188. Epoca elenistică, pagina 190. Organizarea politică, socială și economică, pagina 194. Viața culturală, activitatea intelectuală, pagina 198. Progresele tehnicii, pagina 202. Științele, geografia, pagina 204. Astronomia, matematica, fizica, pagina 206 Științele naturii, medicina, pagina 210 Mișcarea filozofică, cinicii, stoicismul, pagina 213 Epicur, scepticismul, pagina 215 Arhitectura, pagina 217 Sculptura, pictura, arta miniaturală, pagina 219. Poezia, Teocrit, Calimacos, pagina 222. Romanul grec, Comedia, pagina 225. Modernitatea culturii elenistice, pagina 228. Civilizația și cultura romană. Începuturile Romei, pagina 231 Epopea militară, pagina 233 Instituțiile și magistraturile, pagina 239 Dreptul și justiția, pagina 245 Armata, pagina 252 Clasă, pături sociale și conflicte de clasă, pagina 254 Agricultura, pagina 258 Meșteșugurile, pagina 259 Activitatea comercială, pagina 262 Locuințele, pagina 265 Aspectul Romei, pagina 268 Alimentația, pagina 271 Îmbrăcămintea, pagina 276 Familia, pagina 278 Programul unei zile, pagina 281 Educația Tineretului pagina 282 Divertismente, spectacole, pagina 284 Viața religioasă, pagina 290 Cultele, pagina 296 Arta romană, pagina 301 Arhitectura, pagina 303 Sculptura, pagina 309 Pictura, pagina 314 Tehnologia romanilor, pagina 318 Științele, medicina, pagina 321 Filozofia, pagina 324 Evoluția literaturii latine, pagina 328 Concluzii, pagina 340 Civilizația și cultura dacogetică Traci și dacogeti, pagina 343 Vorăvista și Decebal, pagina 348 Armata, cetăți și puncte fortificate, pagina 352 Așezări de tip protourban, pagina 355 Statul, societatea, pagina 356 Economia, meșteșugurile, ceramica, pagina 359 Relații comerciale, pagina 364 Cunoștințele științifice, medicina, pagina 365 Arta dacogetică, pagina 368 Religia. Zamolxis, pagina 369. Sacrificii, rituri funerare, pagina 374. Sacerdoții, sanctuarele, pagina 376. Scrierea, pagina 377. Dacodicii, în cunoștința posterității, pagina 378. Moșteniri dacogetice în cultura română, pagina 380. Cultura și civilizația greacă Grecia preistorică Teritoriul Greciei actuale a fost locuit încă de la sfârșitul paleoliticului inferior. În urmă cu aproximativ 80 de mii de ani, au migrat aici primii neandertalieni, probabil din Asia Mică, regiune de care pe atunci Grecia era legată printr-o punte terestră, mai târziu scufundată din care au rămas la suprafață insulele Mării Egee. În aceeași zonă răsăritană a venit în mileniul al cincilea, înaintea erei noastre, și al doilea val migrator, cel al creatorilor civilizației neolitice. Această populație agricolă și pastorală nu cunoștea încă plugul, dar avea deja așezări fortificate, ca la Dimini în Tesalia, iar idolii săi o reprezentau, repetând-o în formele steatobice, tipice neoliticului, pe zeița pământul mamă, simbolul fecundității și fertilității. În a doua jumătate a mileniului, al treilea, un nou val migrator din regiunea Anatolie introduce în Grecia civilizația bronzului. Apare aici, tot acum probabil aduse din Creta, măslinul și vița de vie, ceramica lustruită și prelucrarea metalelor. Apar orașe și palate fortificate, lerna, egina, ceea ce presupune existența unei bune organizări. Idolii feminini statobici din epoca anterioară se mențin zeita mamă e reprezentată uneori cu un copil în brațe, iar ofrandele găsite în morminte atestă credința în supraviețuirea defunctului. Nota 1. O formă interesantă de credință religioasă este reprezentată de cultul domestic al șarpelui capaznic al casei, căruia îi se aducea ofrande de lapte și miere și care personifica spiritele casei ale morților din familie. De altminteri, în istoria religiilor, șarpele este dintre toate animalele cel care a avut rolul cel mai important în ipostaze variate. Închei nota în jurul anului 2000, însă, această civilizație preelenă se prepușește sub loviturile unor invadatori, grecii de mai târziu. Cadrul geografic în care va apare și va evolua noua civilizație și cultura a grecilor, cuprinde nu numai Grecia continentală, ci și coasta apuseană a Asiei Minci, insulele Mării Ege, iar mai târziu coloniile din sudul Italiei și Sicilia. Nota 2 Începând din jurul anului 700, înaintea erei noastre, grecii își ziceau eleni. Denumirea de greci l-au dat-o romanii, iar denumirea de elada nu se referea la un teritoriu anumit, căci grecii n-au fost niciodată uniți nici teritorial, nici politic, ci indica civilizația și cultura întregii comunități grecești din teritoriile menționate mai sus. Închei nota. Grecia continentală este o regiune foarte săgracă. Este foarte departe de a avea resursele economice pe care le ofereau văile Nilului, tigrului și eufratului, indusului sau fluviului galben. Munții ocupă 80% din suprafața țării. Notă. În nordul Tesaliei, masivul Olimp atinge o înălțime de aproape 3000 de metri. Închei nota. Pe mica suprafață cultivabilă, agricultura se practica în condiții cu totul defavorabile din cauza solului ingrat a climei excesive, a secetei și vânturilor devastatoare. Contrastele sunt mai mari de la origine la alta, foarte puține săcăminte minerale, fier, cupru, plumb, argentifer. În schimb, o argilă fină, excelentă și din abundență. De-a lungul coastelor, marea pătrunde adânc în nenumărate golfuri, relieful accidentat și lipsa căilor de comunicație au determinat fracționarea politică proprie istoriei Greciei antice și totodată i-au împins pe greci spre singurele căi de comunicație mai accesibile lor pe mare. Numeroasele insule care înconjoară Elada au fost tot atâtea escale pentru navigatori și pentru cei plecați să întemeieze colonii în ținuturi îndepărtate, sidiți de sărăcie și împinși de noi veniți în valuri succesive. Acești noi veniți, care au apărut în Grecia, poate chiar în jurul anului 2000, aparțineau acelui conglomerat de populații cunoscute sub numele de Indo-Europei. Aceștia au pornit din zona stepelor Rusiei meridionale sau poate mai din răsărit sub forma unei serii de migrații în direcții apusene diferite și cunoscând ulterior fiecare o evoluție culturală proprie. Primii migratori indo-europeni care au coborât în Grecia de azi, traversând Balcanii, și care vor da o limbă protogracă au fost, se pare, ionienii. Populațiile preelenice băștinașe, cărora grecii le-au dat numele de pelasci, au fost supuse. Ionienii au introdus în Grecia calul și roata olarului, de mult cunoscută în Creta și Asia Mică. Au intrat în contact cu cretanii, fără însă ca marea să-i atragă deocamdată. Populația războinică, organizată într-o societate de tip militar, ionienii posedau pământul în comun, repartizat spre a fi lucrat în loduri egale capilor de familie. Cu Ionienii apar adevărate cetăți fortificate și sanctuare. Ionienii au ocupat întreaga Grecie, inclusiv Peloponezul, după care, sub presiunea altor invadatori, Aheii, s-au transferat și pe insulele din bazinul Egean și pe coasta occidentală a Asiei Minore, unde vor juca un rol economic și cultural deosebit de important de-a lungul întregii istorii a civilizației grecești. După invazia Aheilor către 1600 înaintea erei noastre, a urmat cea a triburilor Eolilor, iar către anul 1200 înaintea erei noastre, invazia Dorienilor, care s-au stabilit în Tesalia și mai ales în Peloponez, alungându-i pe Ionieni. Epoca miceniană Aheie au fost inițiatorii procesului civilizatoric pe pământul grecii, proces care va culmina în perioada clasică a istoriei grecești. Prima epocă importantă a civilizației grecești a fost opera Aheilor, nume pe care Homer îl dă tuturor grecilor civilizația miceniană. Termenul civilizație miceniană este pur convențional, în sensul că nu presupune existența unei unități nici teritoriale, nici politice. Dintre numeroasele mici state Ahee, cel a cărui capital a fost orașul Micene, era desigur cel mai puternic, urmat de alte orașe ca Argos, Tirint, Pilos, Atena, Teba. Aheii sunt atestați în Grecia încă de prin anul 1600, înaintea erei noastre. În curând, ei ocupă Grecia Centrală, nordul Peloponezului, cu insulele din zona centrală și sudică a Mării Egee. Înainte de 1400, înaintea erei noastre, cuceresc Creta și o jefuiesc de comori pe care le transportă ra Cu aproape 3 secole înainte, se infiltraseră în Creta. Notă. Unii arheologi pun în legătură distrugerea palatelor cretane cu o catastrofă seismică, aproximativ 1750 înaintea erei noastre, sau o invazie a Hailor. Între 1750-1570 înaintea erei noastre se construiesc în creta noi palate distruse către anul 1400 înaintea erei noastre. Închei nota. De acum datează și scrierea denumită liniarul B, dezvoltată în scrierea cretană, dar care transcrie texte în limba protogracă, după care, începând din secolul XV înaintea ei noastre, viața administrativă și economică de pe continent ia forme cretane. Ultima mare întreprindere războinică a Hailor a fost războiul contra Troiei, războia cărui importanță însă a fost mult exagerată de poemele homerice. Pe locul unei așezări atât din Neolitic, au fost construite succesiv începând din mileniul al treilea lea înaintea noastre, de către o populație amestecată din această zonă, 9 orașe pe același loc cu acest nume. Troia 6 a fost construită către 1900 înaintea noastre. Situat într-un punct care controla strântoarea helespontului loc de întâlnire a caravanelor care aduceau mărfuri din Asia Mică, port care percepea taxe substanțiale pe mărfurile care ieșeau sau intrau aici, în plus Troia posedea și un teritoriu foarte bogat, renumit și pentru creșterea berbecilor și a cailor. Prosperitatea și marea opulență a Troiei, cu care micenienii făceau comerț de trei secole, nu se putea să nu trezească invidia a heilor. Nota 1 Motivul invocat de Homer, răpirea frumoasei regine Elena de către Troianul Paris, este un motiv romantic întâlnit des în folclorul popoarelor. Închei nota. O coaliție de 28 de state aheene, totalizând un număr de aproximativ 100 de luptători, îmbarcați pe 1200 de corăbii, cele mai mari ducând câte 120 de oameni, cele mai mici câte 50, ne informează Tucidide. Sub comanda regelui Micenei, Agamemnon, au asediat timp de 10 ani Troia. Evenimentul este plasat de Eratostene în anul 1183, înaintea erei noastre. Nota 2 Herodor situează războiul Troian în anul 1250, iar istoricii moderni între 1250 și 1230, înaintea erei noastre. În schimb, V.Berard urcă până în anul 1385, înaintea erei noastre. Data indicată de Eratostene nu este acceptată azi. Închei nota. După ce au cucerit orașul și l-au jefuit, Ahiei s-au retras. Iliada idealizează și dă proporții faptelor, care în esență se reduc la dimensiunile și sensul unei mari expediții deja. Dar civilizația miceniană n-a durat nici șase secole. Rând pe rând, palatele și cetățile miceniene au fost jefuite și distruse. Singura cetate care și-a continuat existența încă multe vacuri a fost Atena. Orașul Micene a supraviețuit până către anul 1100 înaintea erei noastre. Cauza prăbușirii civilizației miceniene a fost în principal invazia ultimului val de triburi grecești ale dorienilor, invazia în urma căreia va dispare pentru o perioadă de 5 secole și scrierea în Grecia. Organizarea economică, administrativă, socială și militară. În prima sa fază miceniană, civilizația și cultura grecească erau bazate pe o solidă organizare economică, administrativă, socială și militară. Agricultura, cultura măslinului și aviței de vie prosperau. La fel, creșterea vitelor, mari și mici, numeroși regi bazilei, posedau mii de capete de vite, numai cei foarte bogați creșteau cai. Vânătoarea era rar practicată, în generă pentru a extermina mistreții sau pentru a prinde cai sălbatici spre ai domesticii. Câinii, în număr mare, erau foarte prețuiți. O mare importanță era dată apiculturii. Nu știm exact care era regimul proprietății pământului. Regele poseda terenuri întinse de militarii săi, de asemenea, pământuri primită de la rege pentru servicii la aduse. Alte terenuri erau proprietatea păturii sacerdotale. Restul pământurilor, marea majoritate, aparținau comunității poporului. Fiecare cap de familie poseda un lot. Acest sistem de proprietate comunitară însă va suferi o modificare sub forma concesiunii gratuite sau a vânzării. Epoca miceniană cunoștea un mare număr de meșteșugari specializați care erau numiți demiurgoi sau demiurgi, cei care lucrează pentru popor. Un loc deosebit important îl ocupau făurarii, care erau totodată și armurieri și juvaergii. Notă Care lucrau singurul metal cunoscut aici, bronzul, în timp ce hitinții cunoșteau de secole și fierul? Închei nota Urmau dulgherii, în același timp și zidari și tâmplari, pielarii care lucrau anumite opere de artă. Pe lângă profesiunile libere, medici, mesageri, scribi și altele, mai sunt menționate și alte numeroase meșteșuguri, brutari, țesători, meșteri de construcții navale, uneori foarte specializate ca de bilde al celor ce făceau arcul. Meșteșugarii lucrau fie pentru rege, fie pe cont propriu. În unele cazuri erau organizații în corporații meșteșugărești. Existau și ateliere speciale care confecționau veșmintele pentru rege sau pentru înalții demnitari, exportându-și totodată produsele și Egipt. Cele trei activități prin care Acheii își procurau bunuri suplimentare erau comerțul, pirateria, considerată o activitate onorabilă, și războiul, care era tot o formă de piraterie, întrucât nu urmărea anexarea de teritorii, ci prada. Expansiunea comercială a micenienilor a fost de mari proporții. Drumurile comerciale erau cele deschise de cretan și de senicieni. La acea dată, flota miceniană reprezenta singura putere navală din Mediterană. Încărcată pe corobii mari cu 30 de vâslași, produsele miceniene au ajuns până în Sicilia, Italia meridională și centrală, în Sardinia, precum și în anumite puncte din Spania și din sudul Franței. Mai intense erau relațiile comerciale cu zona orientală și insulele Delos, Rodos și Lesbos, cu Miletul și Troada, cu Egiptul, cu Siria, Fenicia și Palestina. Navigatorii micenieni au trecut și bosforul străbădând Marea Neagră până la Odessa. Numeroase au fost reprezentanțele comerciale instalate pe coastele Mediteranei Orientale, dar și în zona occidentală se cunosc adevărate așezări miceniene, de exemplu în sudul Italiei, la Taranto, care au precedat aici cu câteva secole colonizările grecești din secolul al VIII-lea înaintea erei noastre. Spre deosebire de cretani care își schimbau mărfurile numai în porturi, micenienii duceau și în interiorul țării respective. Făcând și comerț de tranzit, micenienii au exportat nu numai săbii de bronz, vârfuri de săgeți de bronz și multă ceramică, produse proprii, ci și marmură, fildeș sau ouă de struț. Printre articolele importante, în schimb, locul principal îl ocupau țesăturile și cai. Grecia epoci miceniene era împărțită în numeroase state. Numai în Atica erau vreo 30 independente, dar probabil unite din punct de vedere militar, într-o confederație. Oricum, căpetenia regiului, cu capitala probabil la Micene, se pare că avea într-adevăr, cel puțin în relațiile externe, un rol conducător. Orașele capitale ale acestor state nu erau fortificate. Fortificate erau numai palatele regilor, structura politică și socială era, se pare, identică în toate statele. Statele miceniene erau, după câte știm din tradiții, monarhii aristocratice ereditare. Regele căruia, în timpul vieții și după moarte, îi se dădeau onoruri divine, purta numele de Vanax, se scrie W-A-N-A-X. Ca șef religios al comunității, o reprezenta în fața zeilor, oferindu-le în numele ei sacrificiile rituale. Ca judecător suprem, judeca diferendele dintre demnitari și în alți funcționari. Regiul era și șeful suprem al armatei în timp de război, prerogativă în care era secundat de Lavagetas, comandantul armatei al doilea personaj ca importanță în stat. Lavagetas se scrie L-A-W-A-G-E-T-A-S. Alături de rege era, ca organism politic caracteristic de democrație militară, adunarea oștenilor. ca mai târziu la spartanița, la popoarele germanice. Foarte probabil că această adunare avea doar o funcție consultativă. În orice caz, este forma cea mai veche premergătoare a adunării care, în epoca clasică, va avea rolul știut. Regele își avea slujitorii săi, pe care îi numea prieteni, cu care sta la masă care își conduceau trupele lor și îl înconjurau pe rege în lupte pentru a-l apăra. Lor le acorda regele proprietăți. În afară terenurilor sale de rezervă destinate recompenselor, regele poseda personal alte mari proprietăți funciare dăruite lui de comunitate, prime atribut în produse agricole vite și obiecte meșteșugărești și prestații în munca. Spre deosebire însă de monarhii orientali care dispunau de supușii lor după plac, el nu avea asupra lor alte drepturi decât cele pe care le avea pe domeniul lui un mare proprietar. După rege, organul principal de conducere era sfatul bătrânilor care îl asista pe rece la sacrificiile oficiate de el la ședințele de judecată, căci grecii n-au admis niciodată principiul judecătorului unic, iar în timp de război examina situația operațiunilor militare cu funcția de consiliu de Război. Printre demnitarii care deținau diferite funcții civile, sacerdotale, militare sau administrative, era și Bazileus, termen care mai târziu va însemna rege, dar care la Ahei indica pe șeful unei comunități oarecare relativ autonome sau pe reprezentanții autorității civile în districtele provinciale. Notă Funcția sa efectivă nu apare clar din documente. Închei nota.